Благодарният принц. Горите са омагосващи спокойни места с истории и същества, криещи дълбоки мрачни тайни. Насред такава гора един крал се отклонил от обичайния си път. Той скитал из гората и се чудал дали някога ще намери пътя. Точно тогава се появил един странно изглеждащ мъж. Гърбът му бил превит, подпирал се на пръчка, а брадата му стигала чак до земята. Кой си ти? Какво правиш в моята гора? Изгубили се селянино? Не съм селянин. Аз съм кралят на тези земи. Тези гори са мои. Но да, загубих се. Може ли да ми помогнеш? Ага. Казващ, че си кралят, Браво на теб! Е, кралю, тези гори са мои и само аз знам как се излиза от тях. Мога да ти покажа пътя, но искам нещо в замяна. Кралят бил изненадан от поведението на стареца, но искал да се прибере от дома, за да бъде с жена си и новороденото си дете. Какво ще искаш в замяна? Назови цената си! <рес> Нищо не ми трябва! Такъв ли изглеждам? Не. Трябва да ми обещаеш, че каквото стигне до портите на кралството и излезе първо, ще ми го дадеш! В замяна. Давам ти един ден. Трябва да ми обещаеш, че то ще бъде мое завинаги. Кралят си помислил, може да е всеки, който излезе. Знаел, че е скитал твърде дълго и всички се тревожат за него. Затова решил, стиснал ръката на стареца и се съгласил на сделката. Кралят последвал прегърбения старец през гората, и на моменти се изумнявал от неговата бързина и гъвкавост. Той го превеждал през езера и тесни пролуки, но някак си успял да върви напред. В крайна сметка, старецът удържал на домата си. Кралят най-после намерил пътя към дома. «Помни обещанието си, кралю!» Кралят бил посрещнат с цветя и радостни възгласи. Хората се радвали, че го виждат жив и здрав. Но един човек плачел от радост, неговата кралица. Преди кралят да каже нещо, тя се втурнала към него с първородния им син на ръце. Минала през портите и това било първото, което старецът видял. Когато видял детето, старецът се усмихнал – а кралят се обърнал и го изгледал, докато потънал в гората. Кралю, изглеждаш разтревожен. Какво има? Кажи ми какво те мъчи. Не се ли радваш, че си у дома? Не, напротив. Много съм щастлив да се прибера при жена ми и сина ми. Само, че направих голяма грешка, мила моя. Кралят разказал всичко на кралицата до най-малките подробности. Кралицата била шокирана от историята и двамата заумували какво да правя. Хрумна ми е една идея! Кралят повикал министъра си и попитал дали има деца родени в същия ден като сина му. Министърът потвърдил, че двама селяни имали момиченце родено в същата нощ като принца. Кралят повикал двойката с бебето в покоите си. Кралю, повикал сини! Какво може да направи за теб скромен човек като мен. Драги човече, твоят крал искал теб голяма услуга. Знам, че ще ти е трудно да се съгласиш. Но в замяна ще те възнаградя богато за жертвата ти в името на кралството. Кралят говорил със селянина и му обяснил всичко, като знаел, че за него това ще е трудно решение той поискал новородената дъщеря на селяните да заеме мястото на сина му и да бъде дадена на стареца. Кралят обещал да се грижи за двамата селяни до смъртта им, ако направят тази жертва. На другата сутрин старецът стоял в края на гората и чакал краля да дойде. Минало известно време и портите се отворили. Кралят пришпорил коня си към стареца и го погледнал гневно. Слязал от коня и в малка кошница, покрита с бяло платно, предал плачещото бебе на стареца. Старецът се усмихнал злобно, но доволен, че е получил каквото иска. Стискайки кошницата, той закуцукал през гората с момиченцето. Кралят можел само да гледа, докато двамата изчезнали в гората. Години по-късно принцът пораснал. Той бил добър, умен и помагал на всички наоколо. Радвам се, че кралството, построено от баща ми, е в добро състояние. Хората са доволни, имат храна и препитание. Какво повече би могъл да иска един крал, докато принцът се разхождал доволно по улиците, жената на селянина се втренчила в него отдалече. Тя погледнала съпруга си и той поклатил глава. Но когато се обърнал, тя изтичала към принца и застанала пред него, препречвайки пътя му. Не ме познаваш, принце! Но трябва да ти кажа нещо! Да, кралят е добър човек и се грижи за кралството си! Но за чия сметка? За твоята, не за нашата. Попитай го за детето ми, за моята дъщеря. Принцът се разтревожил. Той не знаел за какво говори жената. Същата вечер, докато вечеряли, принцът попитал родителите си какво е станало. Бъди честен с мен, татко. Жената излъга ли ме? Или има нещо, което не знам? Кралят разказал всичко – за пътуването през гората, за стареца, за обещанието и жертвата в името на кралството. Трябва да я намеря! Аз съм тук само защото тя се жертва! Не мога да бъда принц или крал, докато тя не е свободна! Или ще я върна, или ще заема нейното място! Ясно ли е? Мамо? Татко? Трябва да направиш това, което смяташ заредно, както направих аз. На другата сутрин, принцът се облякал в обикновени дрехи, за да скрие самоличността си и взел със себе си котия семена. Така, ако се изгубил в гората, щял да може да намери пътя към дома. И така, точно като баща си, принцът скитал из безкрайната гора. Принцът скитал няколко дни. Изморен от обикаляне, той заспал в гората. Посред нощ бил събуден от странно побутване. Ей, ей! Това е моята гора! Как смееш да спиш в нея без разрешение! За какъв се мислиш? За кралска особа? Заботи се, малък прашен дрипло! Принцът се събудил едновременно оплашен и доволен, че вижда стареца. Той изглеждал по същия начин, куцал и изглеждал кисел. Извинявам се, но се нуждая от работа. Гладен съм и съм сръчен. Ако можете да ми дадете храна и работа за няколко дни, ще ви бъда много благодарен. Изглеждате добър и щедър човек. Старецът не изглеждал нито добър, нито щедър, но разбрал, че момчето може да му е от полза. Да! Можеш да ми бъдеш полезен! Трябва да спазваш правилата ми, а в замяна ще получаваш храна и повслон. Но ако нарушиш някое правило, ще те накарам да си платиш. Разбрали ме! Старецът използвал магия за да заслепи принца и го повел през гората. Принцът се сетил да пусне семената по пътя. Старецът злорадствал на малките злополуки. Принцът паднал в езерото. Ударил си лицето в едно дърво. Старецът злорадствал от това, което виждал. Накрая стигнали до дома на стареца. Ще спиш тук! Няма да говориш с никого! Нито ще задаваш въпроси! Ще правиш каквото ти кажа. Съгласен ли си? Вечерята ще е в къщата, а утре можеш да започнеш работа. Принцът се съгласил, а старецът си отишъл. Той оставил турбата си и се тревожил какво го очаква. Минали часове и станало време за обяд. Принцът бил заспал и едно момиче се приближило към него смушкало го два пъти, после три пъти. Накрая го сритала. Време е да ставаш по спаланко. Трябва да хапнеш. Утре те чака много работа, защото старецът няма да те остави да си почиваш. По-добре хапни. Двамата влезли заедно в къщата и в сърцето си принцът знаел, че това е момичето, което дошъл да търси. Най-после я бил открил. Двамата седнали заедно на масата. Момичето ходало напред-назад с кухнята и им сервирало храна. Принцът не можел да откъсне очи от нея. На сутринта старецът възложил на принца много задачи. Да набере плодове от най-високото дърво, да донесе вода от езерото, да почисти краката на трола и да измие зъбите на стареца. Принцът трябвало да прави всичко, а през цялото време момичето го гледало, загрижено и гордо, с усмивка на лицето. Но накрая му дали много трудна задача. Трябвало да отида на полето и да окоси сено за конете, което да стигне за една седмица. Иначе нямало да получи храна три дни. Каква задача ти възложи? Поиска да окося всичко това за един ден. Как ще го направя? О, клетият принц! Слушай какво ще ти кажа. Това е единственият ти изход. Принцът довел два коня от конюшнята на полето окусил няколко малки снопа сено. После ги вързал заедно и започнал да язди през полето с голям сърб в ръка. За негова радост планът проработил. В края на деня цялото сено било окусено, а момчето седяло върху изморения кон и бавно вървяло към дома на стареца. Момичето се усмихнало, когато го видяло. Но старецът изглеждал ядосан. На другата сутрин имам друга задача за теб. Това е безценната ми черна крава. Трябва да я издоиш до край, защото запасите ми от мляко на маляха. Трябва да издоиш цялото мляко и така никога повече няма да гладувам. Mm. Да издоя цялото мляко за един ден. Как е възможно! И не се прибирай, ако не си изпълнил задачата! Принцът опитал няколко пъти, но кравата го ритнала в лицето. Накрая седнал и се отказал. Седнал да чака момичето с надеждата, че тя ще го спаси. Какво щеше ще да правиш без мен? Момичето отново помогнало на принца, като му казало да затопли ръцете си. Принцът започнал да дои кравата и млякото потекло. Той пълнил ведро след ведро с млякото на черната крава, а момичето му пожелало късмет и го оставило да довърши задачата. До края на деня били напълнени 20 ведра с мляко достатъчно за дълго време. Старецът пристигнал и видял усмихнатия принц да пие мляко. Той вдигнал чаша и старецът го погледнал ядосано. Вън от тук! Не знам как, но си нарушил правилата ми! Тези задачи бяха само за теб, а ти си се възползвал от помощта и няма да търпя да ме мамят! Махай се от очите ми! Пъс му помогна! Накажи мен, не него! Магиосникът вече бил в истинската си форма и затворил трола в клетка. Той поискал момчето да си тръгне на сутринта и никога да не се връща. Щупи жезла му! Там е неговата сила! Не мога да стоя повече тук! Искам да видя света! Той затвори и трола, и мен! Щупи жезла му! Принцът погледнал тъжния трол и събрал смелост. Знаел какво трябва да направи. Обичал това момиче и не можел да я остави там. Той оставил турбата си и вдигнал брадвата, която лежала наблизо. Освободил трола и заедно пропълзели през прозореца, който оставило момичето, за да търсят магиосника. Минали тихо през къщата и стигнали до най-голямата стая в нея. Вътре открили магиосника, който бил буден, държал момичето за ръце и се смеял. Мислеше, че можеш да ме победиш, да ме измамиш! Няма шанс, момче! Но принцът не се страхувал. Той и тролът се затичали заедно към магиосника и понеже били двама, го затруднили. Планът успял. Тролът бил улучен, а принцът изблъскал магиосника и му взел жезла. Той освободил момичето и той изтичало до трола. А -а -а! Няма да нараниш никого повече! След като принцът щупил вълшебния жезъл, старецът паднал на земята. Той отново посивял и се състарил и вдигнал ръце за да моли за милост. Ние си тръгваме! А ти няма да нараниш никога повече, без повече обещания, без повече задачи. Аз съм твоя принц и ти ще ми се подчиняваш. Напускаме това място и никога повече няма да ни видиш. Като напуснали дома на стареца, открили пътеката от семена, оставена от принца. Семената се били превърнали в пътека от рози. Двамата се държали за ръце и вървели към кралството, а зад тях крачал тролът. Принцът завел девойката при родителите й и я представил на краля и кралицата. В кралството се възцарила радост и любов в сърцата на всички. Тя ще бъде моя кралица. Тя е смела и умна, сърцата и е красива. Не бих могъл да искам повече, и заедно заживели дълго и щастливо.